Hjärtligt välkomna ska ni vara alla närradio till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz Det här programmet sänds för första gången lördagen den 26 januari År 2008 mellan klockan 14.00 och 15.00 En första repris går ut i eten söndagen den 27 januari Mellan klockan 09.00 och 10.00 och slutligen sänds en andra repris torsdagen den 31 januari mellan klockan 20.30 och 21.30. 21 ansvarig utgivare är som vanligt Arnold Boström. Jag tänkte börja med att nämna att vi har fått ett nytt utseende på vår hemsida på internet. Om ni går in på www.sverigedemokraterna.se så kan ni se att... Det ser lite annorlunda ut mot tidigare men förhoppningen är att det ska vara lättare att navigera sig runt på vår hemsida och de olika avdelningar där som finns. Och en nyhet som finns det är att uh, ute i högermarginalen så finns det en del uh, reklambanners kan man kalla det för. Och uh, på en av dem står det Youtube och klickar man på den så kommer man till... YouTubes hemsida på internet och där kan man alltså se och höra Sverigedemokrater i kommunfullmäktige talarstolar runt om i landet eller i tv-intervjuer sådant som har sänds i tv eller via internet under många år faktiskt finns sparat där och det finns alla möjligheter att gå in och titta på det i efterhand. Så gå alltså in på Sverigedemokraternas hemsida www.sverigedemokraterna.se och klicka på Youtube i högermarginalen på sidan. Något annat som jag vill uppmärksamma er på det är att det är årsmötestider. Det kommer att hållas årsmöten i de olika kommunföreningarna runt om i landet under januari och början på februari månad. Och senare kommer det också kallelser till distriktsårsmötena. Och de här kallelserna... De skickas ut till alla medlemmar Så att ha koll på vilka utskick ni får Ni som är medlemmar Från partiet Det kan vara en kallelse till ett årsmöte Och de som sedan väljs till ombud På distriktårsmötena de, kom, de kommer att bli kallade till riksårsmötet Som äger rum i början på maj månad Det är om detta eh, Idag så ägnas en del utrymme åt Sverigedemokraterna i bland annat Expressen. Och det är föga smickrande läsning. Det är så kallat avslöjande som Expressen har publicerat. Och då så skriver de det under rubriken De stöder nazister. Syftande då på vissa Sverigedemokrater Och jag tänkte ta och kommentera lite grann av det som står här. De inleder med att skriva att Sverigedemokraterna påstår att de kämpar hårt för att tvätta bort sin rasiststämpel men att Expressen idag avslöjar att flera sverigedemokratiska politiker aktivt stöder våldsamma nazistorganisationer. Och det låter naturligtvis väldigt illa så här när man läser det till en början. Ett av exemplen som då räknas upp det är att Sverigedemokraterna Göran Lagrot, 57 år Han är ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige Han ska då enligt telefonlistor som Expressen har fått ut eh, Ha skänkt pengar via sms till Svenska motståndsrörelsen eh, Och han blir då tillfrågad av Expressen om det här Och eh, han svarar enligt den här artikeln då Att eh, han har lånat ut en telefon till eh, en god vän som då ska ha gjort de här sms-överföringarna. Det här kommer han också att bli tillfrågad om från partiledningens håll. Partiledaren blir också intervjuad i Expressen och han säger det att det här kommer att följas upp. Ett annat exempel som nämns det är Jan i 52 år, som tidigare har blivit attackerad av vänsterextremisterna i AFA– han har fått stenar inkastade genom ett fönster. Och Expressen påstår att han har skänkt pengar till Info 14 och Svenska motståndsrörelsen som i Expressen då beskrivs som nazistorganisationer. Men han nekar till de här anklagelserna när han pratar med Expressen. Men även det här kommer naturligtvis att följas upp. Det ingår ju i det som Jimmy Åkesson säger i i den här expressen intervjun. Sedan nämns också Karin Svensson i Orsa kommun, 58 år. Hon ska ha gjort en beställning från partiet Nationalsocialistisk Front. Hon har då beställt en bok. Boken i sig är inte kontroversiell, påstår hon. Och hon tillägger också att hon tar avstånd ifrån den här organisationens politik. Men naturligtvis så är det kontroversiellt nog att göra en beställning från organisationen och även detta är ett ärende som kommer att följas upp av partiledningen. Och slutligen Peter Söderholm, 34 år, som kandiderade för Sverigedemokraterna i Gävle kommun. Han stod antagligen ganska långt ner på listan. Vi hade väldigt många kandidater i just Gävle. Men han ska också ha betalt medlemsavgift till en av de här organisationerna. Men eh, han... När han blir utfrågad av Expressen så säger han det att han har lämnat all politik bakom sig, inklusive Sverigedemokraterna, så att eh, han är ju inte en av oss längre. Men eh, som eh, jag sa tidigare, Jimmy Åkesson har sagt att det ska följas upp. Jag försökte själv få tag i Jimmy Åkesson angående det här. Eh, jag fick inte tag i honom, men jag fick tag i vår pressekreterare Mattias Karlsson och... Eh, vi har i dagsläget inget mer att säga annat än att det pågår en intern utredning och det här kommer att hanteras på partistyrelsemötet den 9 februari. Då samlas partistyrelsen i Stockholm i samband med att partiet har sitt 20-årsjubileum. Så att för att komma in på någonting lite roligare så är det ju så att Sverigedemokraterna fyller 20 år den 6 februari och vi kommer att ha en ny, ett jubileumsfirande den 9 och då utkommer det också en jubileumsbok som vi har skrivit om lite på internet det är så att vi har vi partistyrelsen har tillsatt en jubileumskommitté och det är Jens Leandersson som är ordförande i den kommittén och han offentliggjorde då den nyheten att det kommer en jubileumsbok som handlar om Sverigedemokraternas första 20 år –och den ges ut i samband med jubileet i februari 2008. Jubileumskommittén har samlat 20 ledande Sverigedemokrater– –som fått ge sin syn på partiet och dess utveckling utifrån egna erfarenheter och perspektiv. Boken bjuder dessutom på en genomgång av partiets historia– –med ett digert bildmaterial från tidigt 1990-tal fram till våra dagar. Många har gjort anspråk på att känna Sverigedemokraternas historia– mycket har också skrivits, framförallt av partiets motståndare. Det är dock viktigt att också ge sin egen version av historien. Boken fyller ett sådant syfte, säger jubileumskommitténs ordförande Jensli Andersson och fortsätter. Att hitta personer som har varit villiga att skriva en personlig text om Sverigedemokraternas 20-åriga historia har faktiskt varit ganska svårt. Min tanke var direkt att även kritiska röster skulle få komma till tals- detta för att undvika att det blir en hyllningsbok där alla klappar varandra på ryggen. Och Anna-Lena Lodenius är bara en av många som har tackat nej. I boken skriver både nuvarande och tidigare medlemmar. De som har skrivit ett eget kapitel är dels vår partiordförande Jimmy Åkesson naturligtvis. Den förre riksdagsmannen Sten Andersson som numera är kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö. Det är Runar Filper som är ordförande för Värmlandsdistriktet. Det är Gabriela Johansson som tidigare var en höjdare inom Ungdomsförbundet men numera är invald för Sverigedemokraterna i kyrkomötet. Lars Isovara från Skellefteå sitter i partistyrelsen. Mikael Jansson, vår före partiordförande och numera kommunfullmäktigeledamot i Göteborgs kommun. Mattias Karlsson, styrelseledamot och politisk sekreterare i Malmö kommun. Joakim Larsson, mångårig medlem och numera ledamot i Uppsala. Och så Jens Leandersson själv, ordföranden i jubileumskommittén och han är också politisk sekreterare i Region Skåne. Och så Stockholmsdistriktets ordförande, Johan Rinderheim, ordförande i Stockholmsdistriktet som sagt och även ledamot i Nynäshamn. Och så Margareta Sandstedt, kyrkopolitiker och även ledamot. Roger Hedlund, ordförande för Gävleborgs distrikt och eh, även ledamot. Jonny Skalin från Sundsvall som eh, nyligen har blivit ledamot. Jag tror han var ersättare tidigare men efter avhopp så har han blivit, blivit eh, ny ordinarie ledamot. Partiets andra vice ordförande Anna Hagvall, partiets... Eh, Partisekreterare Björn Söder Och så Anders Westergren Mångårig partimedlem Och eh, den som varit folkvald för Sverigedemokraterna Längst tid i följd Han blev ju ersättare i Hör kommunfullmäktige Redan 1991 Och har suttit där ända sedan dess Så Tony Wicklander eh, Han var en av ledarna för eh, Skånes väl som eh, Senare blev en del av Sverigedemokraterna Och så Rickard Jonssoff eh, SD Kvidens chefredaktör och sen kommer då de lite mer kontroversiella namnen det är Dels vår före partisekreterare Jan Mild som inte längre är med i partiet Och sen så då Tommy Funebo. Och det här kommenterar Jensli Andersson så här Att många kommer nog bli arga över att Tommy Funnebo har fått skriva sitt kapitel Men jag vidhåller att det är rätt, Funebo har en plats i boken Jan Mild är en annan skrivent som inte längre är medlem i Sverigedemokraterna Och som stundtals väljer att föra fram kritik mot partiet Mild som valde att lämna efter en kort tid i partiet har även han en plats i boken, säger Jens Leandersson. Att båda partiveteraner och nya eldsjälar tillåts ge sin bild av partiet har för mig varit en självklarhet som börjar för intressant läsning, samtidigt som det fungerar som en påminnelse om varför vi alla engagerar oss politiskt. Jag hoppas att läsarna har behållning av boken och alla som delat med sig av sin bit av partiets historia. Det är så partiet fungerar. Alla är vid bitar av något större. Men alla bitarna behövs för att göra pusslet fullständigt, avslutar Jensli Andersson. Ja, det har blåsat upp lite debatt kring det här. Just att Tommy Funebo är med och skriver ett kapitel just med anledning av att han lämnade partiet på det sätt som han gjorde och har spritt en hel del lögner om partiet sedan han lämnade faktiskt och han betraktas ju som något av en partiförädare av många i partiet och just därför så är det lite märkligt att han har fått skriva ett kapitel tycker många och vi får se hur den debatten utvecklas men boken är så jag vet jag förstår klar och det återstår naturligtvis att se vad den också innehåller och den kommer alltså ut på Jubileumsfesten den 9 februari. Ja, jag kommer med lite mer positiva nyheter efter en första musikpaus som vi tar nu. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD Sverige, demokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Och det ni hörde var Sven Bertil Tob som sjöng en Fredmans epistel nummer 50 av Bellman. Ja, jag lovade lite positiva nyheter efter musikpausen och en som jag närmast kommer att tänka på det är att vi har gått ut i SD-kuriren på internet med att en LO-sekreterare går över till Sverigedemokraterna. Det är Bertil Olsson, 68 år sekreterare i LOs styrelse i Sövresborg som har beslutat att begära utträde ur Socialdemokraterna och istället satsa på Sverigedemokraterna. Beslutet har slagit ner som en bomb bland Sölvesborgs socialdemokrater. När tidigare riksdagsmannen Christer Skog, socialdemokrat, fick höra talas om att socialdemokraten Bertil Olsson även var medlem i Sverigedemokraterna, så ställde han Bertil Olsson mot väggen, som det heter. Och i valet mellan socialdemokraterna och Sverigedemokraterna så valde Olsson det sistnämnda. Och... När han blir tillfrågad varför så säger han det att Sverigedemokraterna vill ha ordning och reda och inte en massa minareter och moskéer överallt. Och det där med homöktenskap är de emot, det är jag också. Men det får man inte vara som socialdemokrat, säger Bertil Olsson i tidningen Sydöstra den 25 januari, som svar på frågan varför han har valt att gå med i Sverigedemokraterna. LOs lokala ordförande, Yvonne Monson meddelar att hon varit i kontakt med LO-centralt och där meddelats att en Sverigedemokrat inte får företräda organisationen. Själv säger hon att Bertil Olsons åsikter är oförenliga med stadgarna och han därför måste uteslutas ur styrelsen med omedelbar verkan. Bertil Olsson som varit engagerad i Socialdemokraterna under stora delar av sitt liv och som arbetat fackligt inom metall sitter även invald som suppliant i kyrkofullmäktige. Ett uppdrag som han säger sig vilja behålla. Ja, jag kan väl inte säga annat än välkommen till Sverigedemokraterna Bertil. Jag hoppas att du ska trivas här. Vidare lite mer om vad som händer inom olika fackförbund. I tidningen Dagens Arbete den 25 januari på internet så finns det en rubrik där det står Stopp för Sverigedemokrater". Och det är då fackklubben på SSAB-tunnplåt i Borlänge som stoppar Sverigedemokraterna från fler förtroendeuppdrag. Efter gårdagens nomineringsmöte är de inte längre valbara på årsmötet om en månad. Anders Kampel och Per-Erik Åkerström sitter i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Borlänge. De är också aktiva inom IF Metall på SSAB-tunnplåt. Per-Erik Åkerström är skyddsombud, vilket även Anders Kampel var ...framtills alldeles nyligen. Igår bestämde facklubben vilka de skulle föreslå som kandidater till förtroendeuppdrag på årsmötet om en månad... ...och trots att det kommit in röster på båda Sverigedemokraterna... ...hade valberedningen inför nomineringsmötet inte tagit med dem på sin lista. Och mötet beslutade att ställa sig bakom valberedningen... Sture Bergvall som är ordförande i den här fackklubben Han säger det att jag tycker inte deras politiska uppdrag går att kombinera med ett fackligt förtroendeuppdrag Anders Kampel som också är Sverigedemokraternas ordförande i Dalarna Ser dock inget problem med den kombinationen Han tycker att valberedningen har betett sig odemokratiskt Det är diktaturstyre, säger han Jag har ett tydligt stöd bland arbetarna och arbetarnas vilja borde vara fackets, säger han detta håller dock inte ordföranden Sture Bergvall med om. Och det här finns alltså att läsa på dagensarbete.se och det publicerades fredagen den 25 januari. Sen en annan person som har haft lite trassel i, sin, i sitt fackförbund det är Kommunal och det gäller Erik Hälsborn. Han är Sverigedemokrat och bor i Varberg vill jag minnas Sverigedemokratern Erik Helsborn kommer inte att uteslutas ur fackförbundet kommunal Meddelarförbundet efter en längre utredning Och det är ju trevligt att de kommer fram till det efter en längre utredning De måste ju vara väl genomtänkt tycker man det var i maj månad i fjol som Erik Hälmsborg, undersköterska och gruppledare för Sverigedemokraterna i Varberg, mottog ett brev från sitt fackförbund Kommunal där det stod att läsa att ett uteslutningsärende öppnats mot honom på grund av innehållet i hans personliga blogg där han skriver citat Pengar till muslimer men inte till vikingar slutcitat. Detta sedan dåvarande statsminister Göran Persson lovat 3 miljoner kronor till reparationer av Islamic Center i Malmö. Samtidigt som eh, Hornbor vikingaby eh, tvingats i konkurs på grund av dålig ekonomi. Samtidigt meddelar kommunal att man däremot inte kommer att tillåta att Sverigedemokrater innehar några förtroendeuppdrag i förbundet. Men medlem får han alltså fortsätta vara. Och det här har också uppmärksammats i eh, tidningen Kommunalarbetaren. Eh, Sverigedemokrat får vara kvar står det där och det finns också på internet att läsa. Och det är ungefär det som jag alldeles nyss läste ur SD-kediden. Ja, ni har säkert hört talas om att Socialdemokraterna nu har kraftsamlat ganska nyligen för att mobilisera mot just Sverigedemokraterna. Och det här har uppmärksammats på en Sverigedemokratisk blogg som heter just sdblogg.se. Och under rubriken Vi tackar för inbjudan... Socialdemokraterna samlades lördagen den 19 januari i Stockholm för att diskutera Sverigedemokraterna. I de artiklar som föregått detta möte har ledande socialdemokrater framfört att de nu minst an ska ta debatten. Det hedrar socialdemokraterna att de slutligen väljer en demokratisk öppen debatt om de frågor som vi Sverigedemokrater ser som avgörande för Sveriges framtid. Vi tackar för inbjudan. Nu inväntar vi bara inbjudan från landets, länet och kommunernas ledande socialdemokrater Vi förutsätter att debatten ska hållas inför publik och även direkt sändas antingen genom lokalradionsförsorg, via tv eller över internet. Eftersom det är ni socialdemokrater som står för inbjudan får ni välja tid och plats. Önskvärt vore om vi får ett par veckors förvarning då de flesta av oss förvärvsarbetar och behöver kunna ta ledigt från arbetet. Av rättvise skäl kan vi dela på ansvaret över vilka ämnen som ska debatteras vad säger som 50-50. Vid tidigare tillfällen när Socialdemokratin sagt sig vilja ta debatten med Sverigedemokraterna har man fegat ur. Man har via ensidig information från sina fackliga företrädare ute på arbetsplatserna bedrivit ren propagandaverksamhet. Utan någon som helst möjlighet till debatt. På samma sätt har man vid många tillfällen använt det till stora delar skattefinansierade ABF för att sprida vänsterextrema organisationen Expos snedridna och politiskt färgade lögner om partiet. Men nu är det tydligen slut på detta. Nu ska man äntligen ställa upp på debatt. Vi tackar för den inbjudan. Säg bara till var och när så kommer vi. Och det här har då skrivits av en av SD-bloggarna på sdblogg.se. Jag vill minnas att det var Sven-Olof Sellström som skrev detta inlägg. Ja, jag gör som så att tar och bryter en liten stund för ytterligare lite pausmusik. Håll till godo. Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och musiken vi hörde alldeles nyss, det var Jag ska fånga en ängel med Ted Gärdestad. Eh, innan dess så pratade jag om att eh, Socialdemokraterna har meddelat att de ska ta debatten. Och eh, vi tackar så hjärtligt för den inbjudan i SD-kuriren på nätet www.sdkuriren.se har vi också skrivit det att Jimmy Åkesson möter Mats Johansson, socialdemokrat, i debatt. Socialdemokraterna har tagit mod till sig och meddelar att man tänker möta Sverigedemokraterna i debatt. Först ut är Mats Johansson, regionråd för Socialdemokraterna i Blekinge, som möter Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson i Radio Blekinge i februari. Vi kan inte längre blunda för att det är ett stort parti och vi lärde oss från förra valet att det inte går att inte ta debatten. Det är inte meningen att Sverigedemokraterna ska få ikläda sig någon martyrroll på grund av att media förstorar upp det hela som man gjorde förra gången, säger Mats Johansson till Sydöstrand den 25 januari. Och initiativet till den här debatten har tagits av Radio Blekinge. Ja, det ska bli intressant att höra den debatten. Jag ser fram emot... Jimmie Åkesson, vår partiordförande, har gjort mycket bra ifrån sig i de tv-debatter där han har deltagit. Ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna som är publicerat på vår hemsida. Sverigedemokraterna vill upprätta mångkulturellt bokslut i Region Skåne. Och det här är ju en uppföljning av vad vi har hört en del om tidigare från Bromölla kommun, inte minst. Nu så lägger vi alltså samma förslag i Region Skåne och då står det så här. Sverigedemokraterna motionerar i Region Skåne om krav på att Region Skåne årligen ska upprätta mångkulturellt bokslut där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för regionens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses. Sverigedemokraterna påpekar att invandringspolitiken i sig egentligen inte är någon fråga för Region Skåne men att den politik som förs från riksdagen i allra högsta grad har inverkan på region Skånes områden. Även om frågan om invandringens påverkan på samhället och dess kostnader inte är politiskt rumsren, som det heter, är det en i alla fall eh, i högsta grad en angelägen fråga att diskutera. Tittar vi... Några år bakåt i tiden slog landstingsförbundet redan år 2004 larm om att staten var skyldig landstinget en halv miljard för full kostnadstäckning för vården av asylsökande. Sedan dess har den vanvettiga tillfälliga amnestin för gömda flyktingar genomförts och kostnaderna skjutit i höjden, säger Björn Söder, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Skåne. Och fortsätter. I rädsla för att kallas främlingsfientliga har både riksdag och region valt att blunda för de problem och ekonomiska konsekvenser som invandringen till Sverige medfört. Kostnaderna för invandringen slutar inte efter att immigranterna fått uppehållstillstånd utan både de och deras anhöriga fortsätter att konsumera vård på bekostnad av skattebetalarna. Det här är inte hållbart i längden. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer. Segregation, kulturkrockar, drogmissbruk och ökad brottslighet är andra följder, säger Björn Söder och vill därför öka transparensen i den förda politiken. Vi menar att Region Skåne årligen ska upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för Region Skånes ekonomi, verksamhet och trygghet belyses, avslutar Björn Söder. Ja, en annan kommentar på SD-kuriren som är lite grann i samma ämne. En partinyhet. Karlstad kommun får mindre pengar än väntat av Migrationsverket. Karlstad kommun ingick vintern 2007 en överenskommelse med Migrationsverket om att skriva avtal under förespegling att de skulle få heltäckande ekonomiska bidrag för att hantera fördyrande kostnader i samband med flyktingmottagandet 2008. De sökte 800 000 kronor för bland annat personalförstärkningar men beviljades endast 300 000. En annan ansökan om 330 000 kronor för insatser rörande kompetensutveckling och utbildning samt informationsinsatser avslogs helt. Migrationsverket anger som skäl brist på medel och att man måste prioritera bland kommunerna. Detta innebär att Karlstads skattebetalare får ta smällen för flyktingmottagandet- fast både Migrationsverket och Karlstads kommunstyrelse bedyrade att skattebetalarna inte skulle belastas. Sverigedemokraternas representant i Karlstad kommun kommunfullmäktige Erik Braunerhjelm- eh, yrkade på avslag bland annat på dessa grunder. Troligtvis kommer detta att upprepa sig i många fler kommuner som ingått avtal med Migrationsverket- säger Göran Olsson- fullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna i Forshaga kommun i en kommentar till SD Kuriren. Ja, detta om eh, vårt eh, arbete med att uppmärksamma de oerhörda kostnader som mångkulturen för med sig. Eh, något som eh, också anses vara en kostnad för samhället men som inte borde vara det. Det brukar ju sägas att eh, utländska Ingenjörer, läkare och andra högutbildade personer kör taxi i Sverige därför att vi är så rasistiska så att vi inte anställer dessa personer till vad de är utbildade att göra. Det här har kommenterats på sdblogg.se under rubriken Utländska läkare kör inte taxi. En av de vanligaste myterna om invandrares möjligheter att komma ut på den svenska arbetsmarknaden handlar om läkare som kör taxi. Denna myt ska nu härmed avlivas. Studerar man Statistiska centralbyråns statistik över utrikesfödda med en utländsk utbildning så ser man att de läkarutbildade som har arbete till nästan 90% arbetar med arbetsuppgifter som överensstämmer med utbildningen. Denna siffra motsvarar nästan exakt statistiken för inrikesfödda högskoleutbildade det vill säga att strax under 90% arbetar med det som de har utbildning till. Även datautbildning, sjuksköterskeutbildning, tandläkare och naturvetenskapliga utbildningar innebär en nästan till lika stor möjlighet till rätt jobb som den inhemska befolkningen. Vilka är det då som kör taxi? Ja, har man i sitt hemland arbetat med jordbruk, eller juridik och språk så är chanserna till motsvarande arbete i Sverige ytterst begränsade. Vilket kan ha sin naturliga förklaring i att vi än så länge varken odlar daddlar, håller oss med kameler eller jätter i någon större utsträckning. Inte heller behöver vi så värst många professorer i arabiska språk. Har man i hemlandet arbetat inom juridiken och därmed studerat koranen för sin ämnesutbildning får man förmodligen vänta något årtionde till innan Sverige implementerar sharia-lagstiftningen. Själv har de invandrade en egen förklaring till det uteblivna arbetet. Denna föga vetenskapliga förklaring avges i slutet av Statistiska centralbyråns rapport. Då står det så här. En stor andel menar att avsaknaden av kontakter är det största hindret för att få ett arbete som överensstämmer med utbildningen. Ett icke svenskt namn och den utländska bakgrunden bedöms också vara viktiga skäl till att de inte får rätt arbete. Slutcitat. Jag måste göra Margareta Wienberg besviken, men inte för överskådlig framtid kommer kunskapen i att vakta kameler att finnas i den svenska studieplanen. Möjligheten att få ett arbete, såväl hos den inhemska som hos invandrarbefolkningen, finns att söka på det personliga planet. Har man dessutom både som invandrare och svensk en relevant utbildning, och för övrigt ett förhållningssätt till arbete, det svenska språket och det svenska samhället som tilltalar arbetsgivarna, så har man stora möjligheter att få ett arbete. Det här skrivs alltså på stblogg.se och jag vill minnas att det var Sven-Olof Sällström som skrev även denna kommentar. Ja, vi har uppmärksammat en hel del i Blekinge. Det var strax innan årsskiftet som kommunens ledande politiker, alltså i Kalskrona, i Femklöven där som kom överens med Sverigedemokraterna om att... Behålla en skola som heter Backaboskolan Uppgörelsen var ett krav för att Sverigedemokraterna skulle gå med på att lägga ner en annan skola Som heter Vederbyskolan. Men nu så börjar den här femklöven vackla om Backaboskolans framtid Trots då den här tidigare uppgörelsen med Sverigedemokraterna Och det kallar Rickard Jomsov för ett stort svek Rickard Jomsov som alltså är gruppledare för Sverigedemokraterna i Karlskrona Han är påtagligt irriterad framgående av den här artikeln i BLT, Blekingeläns tidning. BLT ringer upp honom och Rickard Jomshoff menar då att det är omöjligt kan komma som en överraskning för politikerna vad gäller skolans renoveringskostnader. För det är just renoveringskostnaderna som Femklöven har uppgivit som skäl för att bryta den här överenskommelsen. Så att eh, Rickard Jomshoff menar alltså att det är enbart svepskäll man kommer med nu om man ska bryta den här överenskommelsen så att eh, rubriken Ett totalt svek är kanske ett, eh, en passande sådan. Men det här, det, det är inte, sista ordet är inte sagt ännu utan det kommer att, att debatteras mer innan det hela är klart. Ja... Eh, vi tar och gör en liten paus igen och lyssnar på Sven-Bertil Tåb ytterligare en gång. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde nyss var När jag var en ung caballero av Evert Tob med Sven-Bertil Tåb. En utrikesnyhet från... Vår partitidning SD-Kuriren. Dansk Folkeparti kräver omgående inspektion av muslimska skolor. Nu får det vara nog. Nu måste vi införa en skärpt kontroll av de muslimska skolorna, lyder budskapet från Dansk Folkepartis utbildningsordförande Martin Henriksen, med anledning av avslöjandet att muslimska barn piskas över fingrarna i den somaliska helgskolan ABC-skolan. Vi kan helt enkelt inte acceptera att barn i Danmark blir misshandlade på deras skolor. Argumentet om att vi inte kan utföra kontroller av privata skolor för att de inte får offentligt bidrag håller helt enkelt inte. Vi bör och ska kunna utföra kontroller av dessa skolor så vi säkrar ordentliga förhållanden för alla barn, säger Martin Henriksen och fortsätter i Dansk Folkeparti är vi anhängare av föreningskulturen, men vi kan naturligtvis inte leva med att institutionerna utvecklar sig till svarta skolor där barn misshandlas. Därför vill jag nu rikta förfrågan till undervisningsminister Bertel Horder, eller Hader Vänstre för att snarast möjligt få infört en kontroll av de muslimska skolorna, inspektionsberättigade eller ej, säger alltså Martin Henriksen för Dansk Folkeparti. Ja, för att komma tillbaka till Sverige så framgår det av Helsingborgs Dagblad. Det publicerades faktiskt idag, lördagen den 26. Främlingsfientligheten i Landskrona granskas. Främlingsfientligheten i Landskrona och Södertälje hamnar i fokus när Sveriges radios dokumentärredaktion idag lördag. Inleder en programserie om extremhögerns framgångar i landet. Och jag kan ju avslöja för lyssnarna att när de säger extremhögern så inkluderar de alltså Sverigedemokraterna. Idag börjar Sveriges Radios dokumentärredaktion sända programserien De missnöjda. I fem program försöker redaktionen skildra den intolerans och främlingsfientlighet som banat väg för nationaldemokraternas väg till kommunfullmäktige i Södertälje och Sverigedemokraternas ställning som Landskronas näst största parti. Jag vill väl flicka in där att Sverigedemokraterna vann också två mandat i Södertälje så att vi är faktiskt lika stora. Men i Landskrona är vi näst störst av samtliga partier. Det första 50 minuter långa programmet som sänds under lördagen har titeln Bråket på Bristol, Sveriges första raskravaller och tar upp kavallerna i Södertälje 1977 då den första stora flyktingvågen kom till stan. Nästa program i serien med rubriken Från gatan in i parlamentet om tyska och svenska högerextremister sänds i två delar. Första delen handlar om valrörelsen 2006 men beskriver även de täta kontakterna mellan svenska och tyska högerextremister eh, Rimligtvis kan de där inte syfta på Sverigedemokraterna för att vi har inte kontakt med några tyska partier överhuvudtaget Men andra delen handlar om högerextremisternas kamp för att få inflytande Och där kan de ju syfta på oss möjligtvis för vi försöker ju få inflytande, det är ingen tvekan om det Enligt gruppchefen på Sveriges radios dokumentärredaktion Bosse Lindqvist handlar de två sista programmen enbart om Landskrona. Övriga program har ett bredare fokus. Vi undersöker främlingsfientlighet, rasism och integration i Sverige i serien och Landskrona är ett av exemplen. Men vi tittar också på Södertälje. Två av programmen handlar om Södertälje, säger han. Men sammantaget är tanken att de här två enskilda exemplen som ju är speciella kan säga någonting om Sverige i stort, fortsätter han. Enligt Boselinkvist finns det två skäl till att just Landskrona specialgranskas. Dels Sverigedemokraternas framgångar i kommunalvalet, dels den infekterade debatt som blåsat upp kring Kosovo-albanerna i Landskrona. I det fjärde programmet i serien För alltid främling om kosovo i Landskrona får invandrare i Landskrona komma till tals och ge sin bild av läget i stan. Varför har det blivit bråk och konflikt? Vad finns det för orsaker bakom? Hur ser de här kosovo personerna på det själva? Vi försöker gå lite djupare och se vad det är som hänt och vad det är som ligger bakom, säger Bostelinqvist. Och i det sista programmet Valkrets 10, Landskrona, en stämningsbild... Intervjuas boende på Sandvången i Landskrona som blev Sverigedemokraternas starkaste valkrets i landet i förra valet. Boselinkvist berättar också att dokumentärredaktionen egentligen inte hade planerat att göra en programserie utan att planerna växte fram sedan ett antal journalister vände sig till redaktionen med olika programförslag och undrat om det fanns något intresse för dem. När vi plötsligt upptäckte att vi hade fem idéer som folk hade kommit med helt oberoende av varandra som berör de här frågorna så bestämde vi oss för att göra en serie av det. Och det är alltså en serie som sänds i Sveriges Radio med början idag, lördag. Så att jag har dessvärre icke någon uppgift om exakt kanal eller tidpunkt. Beklagar detta Men vi kommer att kunna återkomma till det Och jag är ganska säker på att det kommer att gå att Ryssna på i efterhand via internet När det gäller den här radiosändningen För övrigt så börjar tiden som sagt ligga Lida mot sitt slut Och jag vill återupprepa det Att vi befinner oss inne i en årsmötesperiod Jag hoppas att ni Är uppmärksamma på de utskick Ni får från partiet Ni som är medlemmar alltså För att i något av kuverten som kommer så kommer det vara en inbjudan till ett lokalt årsmöte. Och Gå gärna in på vår hemsida www.sveridemokraterna.se och se den nya hemsidan. och Tittar ni i högermarginalen så hittar ni att det står Youtube. och Klickar ni där så kommer ni in på YouTubes hemsida där man kan se och höra Sverigedemokrater runt om i landet i olika tv-intervjuer, tv-program eller kommunfullmäktige talarstolar. Så att då får ni se hur vi ser ut och höra hur vi låter helt enkelt. Ni är också varmt välkomna att skriva till oss, Sverigedemokraterna, box 20085, 104 60 Stockholm. Vår partitidningshemsida på internet www.fdkuren.se och ring gärna till Stockholmsdistriktet 08 22 44 77. Nästa vecka så finns det risk för att det är jag som sänder igen. Jag har den här veckan fyllt i för Johan Rinderheim som egentligen skulle ha sänt men han har ett partiuppdrag i Värmland den här helgen. Så att nästa vecka kanske vi hörs igen med andra ord och vi avslutar som vanligt den här sändningen med lite musik. Håll till godo!